Де панував витончений дух Де від простацького Кабатюркче Лишалося хіба що допоміжнє слово А натомість панували Слова перські і арабські Де цілі строфи газелей Можна було водночас Знаючи прихований поетичний ключ Читати навперемін То по-перське То по арабськи То й по турецьки Він читав її газелі Ахмета Паші І сини Джатті Славетну Нюреббу і Симесіхі. І вона вмить схоплювала не тільки суть, але й високі тонкощі поезії. Пам'ять у неї була чіпка, як гліцинія. Хорем могла повторювати цілі газелі слідом за Сулейманом. А то несподівано, через кілька днів, коли він уже й забув, що читав їй, згадувала хмета Паші. «Прийди». Але не втрапляй до шатра суперника, Бо ти ж знаєш, що там, де собака, Ангел не пройде, одруже. Або ж мило переінакшувала вірш «Джелерді на румі». Коли вже й згадую про когось, То згадую лише тебе. Коли вже розтуляю у стату Лише для того, щоб розповісти про тебе. Коли мені добре, Причиною лише ти. Коли мені закортіло злукавити, то що вдієш? Цього навчив мене ти. Мала геурка, що уперто не скидала свого золотого хрестика з шиї, султанові була приємна ця упертість, наважилася навіть розпочати богословську суперечку своїм повелителем. Ваша величність насолоджує мій слух прекрасними поезіями, грайливо випинаючи губки, говорила вона. І ще ваша величність розповідає рабі свої, які великодушні були султани до поетів, навіть найлегковажніших з них милуючи і щедро осипаючи їх нагородами. І за що ж? За слова. Тільки за слова. А тим часом сам пророк ненавидів поетів, про що сказано в Корані. Вони вивергують підслухане, але більшість з них брехуни. Такі поети. За ними йдуть заблукані. Хіба ти не бачиш, що вони по всіх долинах бродять, і що вони говорять те, чого вони роблять. Як це узгодити? І чи можна взагалі узгодити? Ах, мала Геурко, поблажливо зітхав султан, гладячи її щоку, ще ти не знаєш хадіса, який передає слова пророка. Чому б тим, хто захищає Аллахового посланника і зброєю в руках, не захищати його також і своїм словом, Пророк давав веління своїм ансарам убивати поета, який висміюватиме його вчення, але милостиво ставився до тих, хто прославляв його, і навіть до тих, хто писав образливі слова, а тоді покаявся. Така історія поета Каба Ібн Зухайра, який заслуговував смерти за свій злий вірш проти пророка – і був навіть поранений у сутиці з правовірними, але згодом світло ісламу пролилося і на нього. Він склав велику поему на честь пророка, з'явився на ранкову молитву в Медінську мечеть і там став читати перед посланником свій твір. І коли дійшов до слів, посланник, це яріючий меч з індійської сталі, оголений самим Алахом, розчулений Мухамед. Накинув на плечі поета Власний плащ Після цього поема так і називається Альбурда Плащ В цій поемі є слова Що написані моби про тебе хурем Ось вони Коли вона всміхається Показуються її вологі від слини Передні зубки Ніби вони джерело солодкого вина До якого приємно припасти двічі Вина змішаного з холодною Чистою водою Взятою з визмієного по долині потока, над яким линуть північні вітри. «Я скажу тобі, о моя господине, ти змучила мене!» Вона відповіла, «О Боже, муч тоді і ти мене!» Через два місяці хорем несміливо сказала султанові, що вона в надії». Розчуленість його була така безмежна, що він несподівано навіть для самого себе став читати їй напівзабуті вірші давніх суфійських поетів Джеляляддіна Румі і Юнуса Емре. І вся ніч у них минула в зойках розкоші, в радості, у притишеному звучанні таємничих слів про злиття людських душ між собою і з вищою сутністю.